Əl-Adiyat surəsi, 11 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, And olsun tövşə-tövşə qaçan, Tırnaqları ilə daşdan qığılcın qoparan, Süb çağı hücum edən, O yerdə toz duman qopardan, Sonra da tozanaqla dəstiyə təpinən atlara ki, insan öz Rəbbinə qarşı çox nankordur Və o özü də buna şahiddir. Həqiqətən insan, var dövlətə çox hərisdir. Məyero bilmirmi ki, qəbrlərdə olanlar dirilib çıxardılacağı, ürəklərdə olanlar faş ediləcəyi zaman həmin gün Rəbb-i onları xəbərdar edəcəkdir.